і ситішим, ніж на батьківщині. Раніше князь утримував невелике військо, та, оскільки не було війн і воно влітало йому в дзвінкий гріш, розпустив його. Тоді, як батько провів життя своє верхи на коні, в безкінечних походах і тільки мріяв про спокій, князь навпаки аж переситився спокоєм. Деколи його опановувало бажання струсити з себе оту сонливість і бездіяльність Кидався щось робити, затіє було собор будувати Вже і підвали не закладуть, та раптом махне рукою, і більше не з'являється на будові А майстри розповзуться по домівках, і ніхто потім про собор і не згадує З літами отступав сон від нього, а натомість Сповзалися лихі тривоги, прокрадалися в груди сухі і сичалі під горлом, як люті вужі. Безсоння зривало вночі його зліжка і змушувало блукати, наче сновиду чи привида. Лункими покоями замку і кроки його викликали моторож у сторожі. У князя була донька – прекрасна Настасія. Прийшла їй пора до вінця ставати, але за давнім звичаєм прихильність князівни здобувалася в турніях чи військових походах. Наречений мусив бути героєм. Та де його взяти в князівстві, котре як не спить, то дрімає? Нема війн, нема розбійників, не з'являються ані злі чеклуни, ані людажери, кудись поділися страшні багатоголові дракони. Звідки візьметься геройство? Чого доброго князівна задівується, і князь не матиме спадкоємця. Розпадеться держава, яку з таким трудом клеїли докупи його пращури. Ось вони осудливо зиркають на нього із портретів, і ніде сховатися йому від їхніх поглядів, які пропікають, наче залізо розпечене. Далебі, вже пора діяти. Не має він права зволікати, інакше проклянуть його й духи предків, і наступні покоління. Ці тривожні думки проникли в його сон і вирвали звідти, ще пробував заколисати себе сонливими хвилями, навмисно ячей не розплющував, але даремно. Звівся на ноги й рішучим кроком попрянував до дверей. Сторожа дрімала. Спершись на галібарди. «Дідько б вас побрав. От так ви вартуєте свого пана. Швидко мені, воєводу, сюди!» Прибіг захеканий воєвода. Став перед князем, вибалушивши здивовані очі та кривлячи рота в гамовному позіханні. «Слухайте сюди», – сказав князь. «Так далі не піде. Ми котимося в прірву». Тут він зробив паузу, щоб заспаний воєвода встиг перетравити сказане. До чого дійшли вже? Я доньку заміж не годен видати. За кого її віддам? Де герої? Де лицарі, уславлені подвигами? Га? Я вас питаю. Воєвода роззяв булурота вухо рота, проте тільки для того, щоб випустити на волю: "Ех, бо голова його ще не освіжила після сну" не могла ніяк второпати, що від нього хоче князь. Мовчите? бо. А чи задумувалися ви коли-небудь, на якого біса вас тримаю і гроші плачу? Ви ж воєвода, так? А де ваше військо? Та ви ж самі казали. Знаю, то були інші часи. Сусіди, гадаєте, не пронюхали, що військо наше розпущене? Може, вже й міркують собі, з якого боку лучче ударити. Але чому це мене хвилює? А не вас, воєводу. Даю два тижні. За цей час хочу бачити тисячу вояків. Зберіть, озбройте і починайте муштрувати. Далі. Всі сторожові вежі й прикордонні фортеці оновити, і підправти як слід, обсадіть залогами. Далі. «Відправте надійних людей збирати данину. Що за чорт? Восьмий рік мої підвладні і мідяка не платять. Зберіть з них за всі руки, а як хто оперятиметься – в чорну вежу. Без балачки!»